Spoilervarning, vi förstör allt! Mina damer och herrar, välkomna till veckans avsnitt av Spoilervarning, där vi denna gång ska dyka ner i högen av våra retro-reviews för att bringa er en alldeles fantastisk recension och diskussion av filmen Immortals från 2011. Jag har aldrig känt mig så dödlig som när jag såg den här filmen. Jaha. Alltså, Okej. Okay. What? Alltså fan ta dig Henrik Cavill och dina vinnande ögon och din tighta rumpa. Att, hur kunde jag ens överväga att titta bort från Idris Elma för dig? Ja. Lura mig in i sånt här vansinne. Och, och du? Nikolaj, är du din jävla lurk? Du har sett den här filmen förr och du varnar inte mig. Vad är du för jävla sadist? No, ska säga personen som före det här tyckte att ja, men Gods of Egypt ser ut som det kunde vara värt att se. Ja men, vi börjar säga och vi såg liksom tio minuter och sen sa jag att liksom om du byter nu så börjar jag snitta handläderna så jag, menar, jag ja. lär av mina misstag. Men, men du, du måste ju medge att inledningen av filmen Immortals verkar ändå mer lovande än inledningen av Gods of Egypt. Ja, men Gods of Egypt var ju som om någon hade satt en kamera i en väsestol och det satt en riktigt st stor, fet man på med rennskita. att Det var ju, så, det var ju helt... Ja, jag vet inte ens vad det var. This eye bleach it does nothing! Men <laughs> där kanske vi lämnar det här över till, till, till vår lojala publik, uh, att uh, skriv in uh, och berätta för oss vad ni tycker om Gods of Egypt, och ifall den, ifall den blir bättre efter drygt tio minuter, uh, för, för annars så vet jag nog inte om vi, vi vill se den, så skriv in till oss att, ursäkta, nu går jag ju direkt till Twitter, <laughs> skriv in till oss på Twitter. Triggervarning 1. Faktiskt. Nej, det är vår e-mail. Men... Nej, att triggervarning 1. Det är vår Twitter. Okej, okay, okej, okay, fine. Så är du liksom, precis som med film så gör du dina misstag, mina. Jaha. Vår e-mail Men... e är ju då fortfarande <laughs> @gmail.com. Dit kan man skicka fast det är spoilervarning. Nu spoilervarning, det är samma program. <laughs> ja. Så skicka in en jävla kacka dit. Men skicka in någonting ja. av fucking God, för jag kommer att hitta er och strypa er med kuken. Så don't do it. Satan. Ja. Ja. Och, och, och, och vi, vill ni så att jag diskutera i, i, i god ton och, och enbart om positiva saker så hittar ni oss faktiskt också på Facebook där vi heter Triggervarning. Jo, där är det levat. Ja, nämen Jo, mm. Nä, men, jo att... men, det, men det här var ju en, det var ju en film. <laughs> alltså, ja, det var väl ja, det kanske. Ja, ja det, det, var, det var en film och jag, jag har svårt att tro äh, efter att ha sett den här, den här filmen, äh, att att tänka med. att har ju uppskattat filmen The Cell från år 2000. Mm. så jag tyckte att det var, var liksom stilmässigt eh, och, och, och också så att säga intrigmässigt en, en fungerande thriller mm. uh, och, och så att säga den, den är ju man känner igen den här vissa visuella stilen också i den här filmen Immortals men det här var ju ett, att säga, det här, det här var ju som en Tågolycka den här den här filmen <laughs> Ja, storymässigt men jag förstår det, de har Henry Cavill de har Steven Dorf de har fucking Mickey Rourke liksom, yeah. ja, de ja, har John det, Hurt John Hurt liksom, how did you fail och att, det som var riktigt roligt det, jag började tro att du är liksom en liten sådan Forrest Gump av fails Nikolaj, att du kanske har någon sådana sinne för fara eller någonting därför att vi satt och kollade när det är och så att efter några första 10 minuterna av Gods of Egypt så det var som liksom balsam för själen. Som att, ah, titta här har de musik som make a sense att de använder sin mytologi på ett så här icke knarkinducerat feberdrömvis att det kändes som en fullt funktionärande film narrativet spelar ut i en takt som man antog att ja, det här låter väl ganska rimligt men så där en halvtimme in så, så tog liksom din autism över det som sådär helt plötsligt. Så började du bara byta kanal och göra någonting. Och så, sa, okej, jag måste väl sitta tyst nu då, så att han inte och så Och en så började du sätta i ett nytt spel. Då köptes och började du späda. Och jag var som att, när jag antar vi gör det här nu då. Och så satt vi och spelade till sådant där. Som Survival Horror Dystopi, liksom Dark Souls clone. Där det sprang någon med en rolig hat och skakade sig själv, allting var mörkt och dött. Att, ja, ska vi låsa in oss på vårt rum och spela slipp något riktigt högt och kär och själv lite. så vi testa? Jo, det är nog riktigt roligt. Mm, ja, då har det inte alls något problem. Och sen i något, när vi nu sitter och spelar den timme så är det som att, Jo, <coughs> Nikolaj. Alltså den där filmen vi höll på att titta. Ja, jo ja, vi kanske borde ha en färg. Ja, ja, det skulle kunna göra. Och då bytte tillbaka. Och fortsatte vi kalla. Ja. Och jag svär typ en minut efter du bytte tillbaka. Det var helt som ja. någon hade som, som så här. Flippat en mynt. Så var det som att shit. Det gick som från helt okej. Okay, shit. Jag kan inte exakt mm. minnas vad det var som hände. För att det skulle som bli så sådär otroligt, oförlåtligt dåligt direkt. Men det var som att just där efter den där halvtimmen så gick alla kompetenta personer hem och kom liksom aldrig tillbaka. Och så var det som typ deras typ sjuåringar och så som äh, vad ska vi göra nu? Då kom det in en man med mustasch och en stor cigarr och sa att om ni inte gör den filmen färdiga så alltså slår vi er. Och då var vi liksom okej. Okay. Och så gjorde de färdiga när de smävde Immortals. Det kan ju vara ett, ett gäng 20-åringar för de har ju som ingen utbildning i sin matografi och så här. Men alltså, alltså det blev ju helt ass på liksom en minut. So, what, what happened? <laughs> alltså alltså jag, jag vet inte. Uh, jag, det var jag, riktigt det som att ta i bussen hem från centrum och så får man komma in i hallen så jag jag blev våldtagen. Men du vet som inte riktigt hur och när och varför. Jag, jag, jag måste med att jag kommer inte ihåg exakt vad det var som gjorde att, att det liksom satt på paus den där filmen. Uh, okay, men yes. <laughs> no, jag, jag, jag skulle inte vilja en, enbart skylla det på, på min, min, min plats på Spectre Men det var väl min. Men, men, men, den här, men, men det är sant. Alltså, för jag undrar att hade just det att vi, att den avbröts i det där skede och det var den där pausen emellan och man sen kom tillbaks så var det det att filmen i det skede tog då så att säga en, en så att säga sväng, svängde till, till vänster ner, ner på så att säga det här ingen logikgatan eller, eller var det så att den hade egentligen varit så ända från början bara att vi märkte det först när vi hade haft den där pausen. Alltså jag tror att du är liksom sådär surikat. Men du är som en mental surikat. Att som du vet inte riktigt varför man plötsligt bara reser där upp och börjar stampa med foten. Alltså som fara, fara, fara, gömmer, fara. Och så far du under marken. Men sen eftersom du är surikat med lite begränsad kapacitet så är det sådär. Ja. Och så går du ut igen. Och den här gången så bara som Nham! kommer det ett lejon och bitar i dig. Men alltså... <laughs> men kanske, kanske jag är den där en, en, en digital kanariefågel. Ja, jag antar det. Men jag förstår varför fortsätter bara att sjunga. Då kanske problemet är att jag kan inte läsa de här tecknena än. Jag, jag vet inte Nä. om jag ska Nä, förstå jag det bättre. Det. För jag vet inte att alltså, ja. Villar du riktigt spela spel eller var det dina marsvin som gjorde en komplicerad ja, alltså dans jag... som bara ni förstår att som... så. Sådär. Ja. Ja, alltså, alltså, Grejen grej var det att. Jag, jag minns inte varför varför det blev ett avbrott. Jag tror att det var. Jag, jag mig att det var någonting som vi diskuterade. Eller någon, någon detalj som jag reagerar på. Men, men liksom att, det, att det blev en sådär, sådär pass lång paus? Så så är vars Men men jag alltså, jag, in, jag kommer inte ihåg att den där fil, den här filmen var så här. Mycket rumpa. Det det det snack jo, jo, alltså jag jag vet jag, jag blir ibland lite grov jo. i språken när det när det när när så att jag när känslorna bubblar över. Men mm. men, men faktiskt det var det, det här var inte heller en en film som blev Bättre när man ser den Nio år senare ja. ja Jag måste väl Sätta på mitt överraskade ansikte Nu då wow. Är det så mm. Ja, då. ja. Okej då. Jag, hade, jag hade helt glömt Bort stora Delar av den här, av den här Filmen och det var, ju, det var ju Intressant att de delar jag hade glömt bort Så det råkar vara de de saker som var det absolut sämsta. Så kanske det var någon så här traumatisk reaktion där. Vem vet. Mm. Ja. Men, men alltså inte, det här är inte en bra film. Men som du sa, de hade ingredienserna för det. Uh, och, och Även om även om själva storyn ju verkar ganska, ganska lika som, som många andra. Uh, filmer eller serier som, som försöker porträttera grekisk mytologi. No, jag vet inte. att alltså, Det var ju kanske med att den här historien så motivationen, liksom Mickey Rourke, alltså bad guys motivation, var ju här yeah. som där att smär. Uh, jag menar Henry Cavols karaktär är ju riktigt sådana standing karaktär riktigt där mussepig nu måste jag gå och göra det här för jag är hjälten och jag har inga svagheter jag ska gå rakt dit och, uh, uh. Att, ja, jag vet inte hans enda svaghet eller väl att han är som så, så här illa det går inte vet jag ja. att, nu tror jag jag ska ge stryk åt de här som vill ge stryk åt mig och vill döda mig, nej men flämt, vill du det? <laughs> Okay, då. Och mm. sen då så har vi ju när Steven Dorfs karaktär är då, Som är ju riktigt då, liksom sådär, in, att in hey. Jag är tjuven i det här fantasy eposet ja. Jag vill käla saker Men jag vill också vara snäll och hjälpa till För jag är en del av Och sen har vi Horan Uh, och sen så har vi liksom den gamla mystiska Zeus. Uh, det enda som jag tycker var lite rolig med den här The Mortals, uh, så so, so var ju att märkte du, Nikolaj att den här uh, en, en annan serie som vi inte så länge, Blood of Zeus, tog med en lite ja. inspiration av den här filmen. Till så den så så verkar det. Så, så verkar det definitivt Ja liksom Men varför det att, att, Den är ju helt kass Och det här är igen en sån här film med Saker som händer <laughs> Att som Nu händer mm. den här saken Ja då måste ni gå till B Och eftersom ni nu har kommit till B Så kommer den här saken se och hända Allting är solipsistiskt Och centräda kring de här fem människorna I hela världen Alla andra så är bara liksom så CGI personer som dör och slängs hit och dit och i något sätt kommer gudar och titaner, frågetecken ja. och slåss och som att, men varför, varför gör Zeus så här, varför är gudarna så där, varför säger hon så där varför går han dit varför är han kvar, varför vill han det att det är ingenting som svaras på det är bara som så sådär att två meningar, um, jag är ond och vill döda gudarna okej okay. Jag är god och, och vill stoppa den här. Okej. Okay. Jag kan se framtiden. Men jag följer ändå med den här killen. Och, och ligger med honom. Okay. Jag är en tjuv. Mm. Och, och jag är en tjuv. Okej. Okay. Så hur sätter vi de här personerna. I riktigt in, involverade action-sekvenser. Som är, är jätteföråldrade ut. Och dåliga. Bara nio år efter. Um, hur skulle det vara om vi förschärar dem? V vad tänker ni om vi förkärar dem? dem? Jag är inget problem med det. att så här bygga upp ett narrativ och karaktärsutveckling. <laughs> det är ju bara för bögar. Det går ju då på biografen. Så. Ja. Mm. Nej, men det är väldigt svårt Man måste inte riktigt vad för någon slåss att, liksom, att oj nej, Mickey Rourke förlorar sina unga Men liksom Alla dör till höger och vänster här Det finns ju som ingen ja. Ideologi Och alla liksom är bara liksom Smutsiga och äckliga och följer efter honom Därför att Varför Delar ni hans ideologi? I så fall, vad är den? Han vill mm. uh, här, Han vill befria titanerna så att alla dör. Alltså what? I, I, Och att är det en dödskult va? Och som yeah. sådär att jaha men eh, nu ska den här befria liksom titanerna. Han ja, har din morsa Shore. Men det gick ju inte så bra. Och nu hittar du som bara råkar vara här. Och, och, och du tjuven, Varför följer du med överhuvudtaget? Det är ju ingen som tvingar dig. Vad håller du modellen istället. på med? Att, liksom, det, det är bra att du fina där och har fina tissar. Men liksom, du, spelar ju, du spelar ju bara den klassiska liksom, horan om Madonna. Att, liksom, antingen är du där för att du ska räddas eller så är du därför att du ska som, förlösa. Och sen så skitar alla i dig i slutet ändå. Så får du bara komma in. Mm. Riktigt i slutet. Liksom, jag använder min kvinnliga kraft. Min livmoder. Titta här är hans son. Cool. För att. Äh, ja. Varför ska man göra en invecklad roll. Att en kvinna jag bryr sig någon i henne. Så. Ja. Och med, och mm. Allt annat är ju bara. Som liksom så här random några där. Folk med ja folk eller saker slåss med varandra. Av någon anledning. Ja. Värt man riktigt. Ja. Ja. Jo, jo alltså. ja. det, det, är ju, det är ju väldigt långt så att säga, stil över substans. Ja. den men, har ju som och, och det där stil. Nej, alltså det, det, det, det är det som jag nej, nu när jag funderar över den här filmen, vilket jag helst skulle vilja, jag skulle helst igen vilja glömma bort uh, de, den här men, men, men det, det är sant, ja där är, det, den, är, den är väldigt tunn den här också, att, ja, det, det finns ju inte vad jag tycker heller en en, en, en uh, hur ska man säga, det finns inte en röd tråd i den där estetiken heller Mm. Nå, det är just det där att jag, jag är just min vad gäller Luke Evans nu. Yeah. Jag vet, Zeus ja. Zeus alltså. Jag vet som att överlag var det vara jättesvårt. För att Zeus som karaktär är ju alltid en fitta i liksom varenda jävla grej han är med i. Och att hans yeah. motivation är ju ja, varierande i bästa fall. Men han har aldrig make så lite sent som här. Och Luke Evans alltså, han, han ser ju ut som en tonåring i badkläder. Så so det är ju som att, here is the king of the gods. Behold his majesty <laughs> as he walks with his skinny frame in speedos over The CGI yeah. mountain. Och, och jag menar det hjälper ju kanske att alla andra gudarna är ju som typ så här andra gryna fotomodeller som bara står och som tittar ut i fjärran. Men att yeah. som jag vet inte, för det Liksom, när alla så känns det ju mest som en kommentar alltså sådär, att aha, så de är inte alla liksom så här uh, otroligt mm. kurviga bystiga kvinnor eller liksom stora muskelbärg till gud alltså, som de, som de uh, avbildar som i alla annan med det liksom, så kanske då sätter vi inte vänta för mycket men att han är ju <laughs> jag vet inte liksom jag tänker på han var ju med i den där Dracula Antal han Spelar ju jo. Bardi som The Hobbit-sären och sådär. Så att inte säga att han inte har pondus. Men man fick en väldigt som sådär att är Jag säger så så, jag är kungen av gudarna! <coughs> Förlåt. <coughs> och nu så tycker jag att ni ska gå <coughs> dit! Och... <coughs> Sorry, så satan. att Kedja rökar och svär så att alla ska glömma bort att han är i målbrotten. Att... Mm. Alltså, jag menar, högpunkten i den här filmen, förutom John Hurt, för John Hurt är ju alltid det roliga. John Hurt fick ju en riktig som sådär. Kan du, kan du stå här och vara John Hurt? <laughs> ja, exakt. <laughs> <laughs> Nailed <it. laughs> Ja, kan du vara John Hurt, men grekisk. <laughs> uh, ja... <laughs> att och vad vad vad har de kanaliserar kan den grekiska mytologin uh, och den grekiska kulturen uh. som <laughs> ja. mm. hej vi är, är att som liksom, går i mantlar <laughs> vi är greker nu Det var exakt så det var. <laughs> som liksom nyanserat och bra att väldigt som så mm. perfekt. Ja. Ja. ja. Uh, och Uh, uh, tyvärr minns jag inte uh, vad den här uh, vad det här oraklet på kan hette, jag bara minns att var från uh, Freda Frida Pinto Okej okay. så uh, Frida Billy Bill och, uh, mm. alltså, och hon var ju vacker hon gör, alltså, hennes roll var trovärdig det var bara att den hade som ingen inga dimensioner alls att... yeah. hej här och jag är vacker Oj, jag vet vart plotten är på väg. Nu säger jag det är vart plotten är på väg. T6. <laughs> nu vet jag ingenting, men jag kommer med det i alla fall. Ja. Mm. Alltså, det, det, det är sant att där det just som du sa, det är sa, saker som händer. För att, och det är ju en, en sak som den här filmen har bland annat kritiserats för. Så att det. det saknades egentligen äh, karaktärsutveckling Men de har för... ingen karaktärsutveckling Alla nej, nej, vill nej, exakt samma, samma grej från sekunden jo. vi möter dem tills filmen över Jag antar ja. att Henry Cavill in karaktär inte vill dö och snurrar runt i himlen för alltid men kanske han ville det, who knows, dicks Ja, ja. ja nej, nej, exakt Så det, det, det är ju det att deras val har ju inte på så sätt betydelse eller det, det, det får inte ett mer värde för att det, det, det som sagt, det, det bara det bara händer mm. och, det, och det är ju nog det, det är ju, eller jag tycker att det, det är synd för att om man tänker att potentialen skulle finnas där till att göra en en, en, en, en okej film eller, liksom, eller de, de här ingredienserna finns där men, ja. men just att varför ska man gå den här den här vägen ja um, no, alltså <clears throat> jag måste ju säga bara för att kommentera om som så här, är rener såhär fantasy och sådär varför är alltid alltid liksom en sån här film så behöver de en, en tjuv och för mig stjuven alltid var när white cracking och sådana. Som mm. liksom med sådana shit-eating grin och som bara är där. Vi vet ju all, alla du kommer att offra dig heroiskt och vara allas bästa vän. Så kan ju stopp. Det är som riktigt så här. Alla liksom riktigt sådana stockkaraktärer om man är Ja. Oh. Yeah. Men. Mm. Men från början, jag tror kanske det var därför den funkar, att liksom från början så måste man ändå ändå ta lite tid för att utveckla motivation. Och liksom det måste ju finnas som så här lite hero's journey, men det måste ju som utvecklas yeah. någonting. Men sen är det hur de knyter ihop det här narrativet. Att det är som så många scener som som sa lite sen, så att liksom, vad var hela den här fansgrejen med den där jävla minotauren och pilbågen och vad fan var det för vits yeah. med den där soldaten som gick och jojna liksom ja och fick sina ja ja ja och sådär ja ja ja ja ja ja ja ja att ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Ska du understryka den här antagonistens Onska men, men de sa ju Men, men inte, vet jag, inte vet jag nog om det fungerar För att han, han var ju Från första början om man säger När jag tänker tända eld på På de här, den här munken Och sen tänker jag döda gudarna mm. ha. Så Vem vet nu att liksom, Behövs det och sen ska han då eh, Vad heter det Elda i eld eller ånga i eld Det här att säga, andra kvinnorna som rörde sig med oraklet mm. så det, det är som så att jaha han, han är ju säkert jätteond ja men att det fanns som sådana där scener som att jaha nu står ni här och försvarar det här berget och vid sidan av det här berget så finns det en port som vaktar andra sidan vadå kan de inte bara gå runt berget eller vadå ja Uh, och, mm. och sen så, så skjuter han en jävla pil. Och så är det ett stort hål där. Och det är som att, ja. ni gubbar nu står vi här, liksom deras, deras antal betyder ingenting och vi möter de här steg. Okej, de ska göra en sån här Sparta-grej. Nu ska de stå här och göra sin 300-stand. Och så tar de här vid, mm. vid munnen av den här tunneln. Nej, så rusar alla in i tunneln. Ja. Och What? Ja. Lysam, why? Mm, för att, för att du, du får en det, det är lättare att filma en scen när du har en begränsad begränsad miljö. När no, allt har allat om, men alltså menar det ju som att aha, titta. Nu så har vi lyckats flankera herrarnas armé med våra hästar. Nu nu rider vi bort. Och så skickar vi våra pilgobsgubbar att möta deras infanteri. Uh, mm. Ja, this is how fighting is done, yes. Just. Yes. Mm. Ja, no, men alla liksom springer in i tunneln då. Totalt klasterfack då. Förstås så springer Henrik Cavill då, eller protagonisten, Eko, Eko, Eko först. Uh, för att um, som hatar de ju honom Och um, som bönar de ju honom Så att ingen vet riktigt Det som flipfloppar från sen till sen Och så slåss de ju alla där då Och man sa att oj nej jag hoppas han klarar Okej okay, nu är kameran inte på honom Nu är han okej okay. Game of Thrones regler här Och det bästa där då så att Medan alla slåss där Så smiter uh, Mickey Rooks karaktär upp i en sidogång och sen går han upp typ på sidan av det bergen där det här egentliga titanvalvet finns. Ja. Går in där helt som så här ingen, ingen kan stoppa honom eller ens märka honom. Man är som mm. att uh, alltså vet ni inte att det här fanns här? Varför är ni här och försvarar? Alltså vad du gör ni här? Mm, precis. Att för det är, jag förstår, du har en liten, liten vägg. Och att som, jag vet inte. Här är det bara jag med liksom min geografi. Men en gräklam ganska stort. Det är som att. Nu ska vi fara in <skratt> de här folkstaterna. Oj nej, nu har någon byggt en jättestor vägg just här där vi marscherar. Ja, oh, fan, nu går det. Nu måste vi vända dem, Failure, allting är misslyckad Vi ger upp, vi ger upp Vi börjar spela World of Warcraft, fuck it Att Okej, nej är okay, no, men uh, Vi uh, Går väl runt då mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Monty Python, kokosnöt Kokosnöt mm. ja. Så säger man uh, Men att Om de är där och försvarar någonting specifikt Som till exempel mm -hmm. De här titanerna så då förstår jag det. Yeah. Men det var som ingen som då funderar att, hej, var är titanerna? Är de just här där vi är? är de, yeah. inte? Um, mm. de är här precis. uppe i ett valv där ska vi... För det var ju som inte precis som det var bortgömt heller. Så att det var ju som att ska vi I don't know, skicka dit en vakt kanske en patrull och som bara ser till att du vet, ingen bara du vet skubidoar upp dit. Nej, nah. Klart ska alla gå igenom den här väggen. Mm. ja Nej, men alltså, det är riktigt sådana där what the fucking fuck att man har förstås som ingenting det är yeah. som att, men alltså varför har någon plott alls bara liksom måla en gubbe riktigt röd och sen ställer du en lapp på honom att ja, det här är ett och sen bara olika scener när man slåss så kan vi som klippa nät i den om liksom en timme alltså fuck it <laughs> Men alltså, mm. varför, varför försöker ni ha en story om ni mean, Nu går de bara dit. Henrik Hevo, what's my motivation? The motivation is to get paid. Gå dit nu, Vito. <laughs> Säger du de här ja. meningarna? Bara, okej. Okay. Då mm. ska coin to Witcher. Så. So. Oh. Ah, just det. Jag att oh. du gjorde den. Jag koppling till den serien, för den var ju jättebra. Jo. Ja, men, inte, men inte vet jag, så skulle det. Ja, alltså, jag, jag, jag tänkte att jag skulle fråga, borde man diskutera eh, skådespelarprestationer? Men jag vet inte om jag vill. Jag vet inte om det finns mycket att diskutera, ärligt nä Nej. Nej. Nej. Så. Jag kände ja. att det var så många som gjorde en så platt porträttering. Det, det, det var. Det var på något sätt som stenansikten hela tiden. Det var som att de, de läste, läste replikerna för att, ja, vi ska läsa replikerna. Men det fanns inte riktigt inlevelse där. Det var nog som väldigt, väldigt ung hända att Jag menar, inte för att han på sätt och vis är för att spela roller med liksom mycket, ska säga, emotion Jag menar, Stålmannens stenansikten. Uh, Geralt av Ruvia, stäna ansikte uh, Sherlock Holmes brorsa, stenansikte. ansikte so, Ah, det, sant det, det, Jo, han var ju uh, Just jo. ja Så so, det kan ju hända att Henry Cavill Nej, är det var, säkert, han var ju han var ju, Sherlock, han var ju Sherlock Holmes själv Det var ju så det var Eller jo, det, ja, det var så jo Jo, jo, jo. det är den, den andra killen som spelar Minecraft Jo, nevermind. Jo, jo. Uh, men den handlar ju inte om kölag, den handlar om deras syster prutt och hur hon gjorde saker också oh God. lyssna på vår kritiker rosade recension av Enola Holmes den var jättebra, den lyssnar jag på dagligen den är så bra Ja, uh, i alla fall uh, mm. så det kan ju hända att Henrik Cavall är väl en riktig spelare, men att han råkar bara sätta sig roller där han ska stå och vara hela tiden. But Henry! Henry! Ja. He Henry, Yes! Var allvarlig, var allvarlig hela tiden, scenen. No problem, go up! Och så ja, står han och säger ut som Henry Cavill. För nu är jag tänker att som Geralt av Rivia och Stålmannen har riktigt samma som sådär: händerna korsar och stirra på dig. Det är precis anfaller och, ja. och pissar nära dig. Så ja mm. Jag menar Sherlock Holmes är ju som Den de facto stiff upper lip Så jag, jag vet inte riktigt Kanske vi bara sett mm. för mycket Nej. Av honom liksom utanför film Så vi vet att han kan lä Och att han är Att han har en själ så vi tänker inte så mycket på det ja, ja, alltså, ja, alltså Vem tänker du på? Henry Cavill. Ja no, alltså ja, Jag vet inte För jag, jag använder inte min fritid till att söka upp bilder eller annat på Henry Cavill, så jag kan inte uttala mig om det här. Jag tror att du är mera expert på det. Jag måste ju ha någonting att göra med när jag lyssnar på en Ola Holmes. Sant. <laughs> ja. Äh, ja, ja, men Oh, ja. oh caught me! <laughs> yeah. ja. Hur många, mm. många terabyte av bilder har du sparat på honom? nästan lika mycket som Idris Elba. Åh oh, damn, det, ja. det är mycket det. Det är ganska mycket. Jo, nä jag brukar liksom klara mig och och rulla runt i alla bilder av Henry Cavill och Idris Elba och sjunga "Hey bunny and I Together in perfect harmony." Och sen masturberar jag. Det är någonting helt orelaterat. Just så. Mm. Oh. Ja. Vad äh, va, va, va, va, va, va ska man säga? Tack, tack för att du delar med dig av det där. Eller... Tack själv. För att jag äntligen fick tala ut. Ja. Oh. Här har du här har du. Vänta vänta på att få Få nämna det här. Jo, det, det har varit svårt. Jag satt lite press på mitt förhållande och vardagslivet ja. har blivit mycket större. Det är få som värt mycket tid det tar Att han ge så åt sånt här men det är ja, Och, att, att, och vi... att printa ut Och att printa ut Alla de där bilderna Printa? Jag, ja. ri jag ritar ju av för hand <laughs> ah, Ja just så Ja det förklarar alla de där stickgubbsbilderna Som jag <laughs> såg senast Jag, var sen. jag trodde för jag Att det var din fyraåriga dotter Som hade ritat dem Men tydligen var det då du Som ja. var den stolta konstnären varför ser alla likadana? Menar, det, det där är ju bara Idris Elba. Vadå? Menar, men alla Henrik Avo-bildare är ju synsyn För de är ju ritade med vitkrit. Varför måste du göra att rasistiskt? Inte vad det är rasistiskt. Jag bara la på ännu mer dumhet till redan dumhet. lekar med stereotyper och fördomar. På det där ja. sättet som bara jag kan <går> slänga med håret. Mm. Kan vi avsluta den här recensionen nu så jag får gå <går> jo, jo. Låt oss, låt oss det. Låt oss, låt oss göra det så får du fortsätta teckna. Jo, jag ska ta fram en vit krita och rita Nikolaj lite jag går och <går> jag, tror inte, jag tror inte att det finns en krita som är vit nog för att teckna av mig. Ja, jag försöka printa rent solkärn. Exakt. Och sen eskalerade. <laughs> ja, tydligen. Ja. Ja. Tydligen, ja. Men, Men du, det här är den det... enda filmen jag kan säga. Du, kan du beskriva ja. den här filmen, Sammy? Det deskalerade Vill du säga något mer? Nej Nej det är bra, så. Ja. Den börjar så ja. eskalerar den slut. Ja. Mm. Men det här var så att säga, det här är en film som jag inte Kan rekommendera För någon På samma sätt som jag utgående från de 10 minuter Jag såg av Gods of Egypt Inte heller kan rekommendera den filmen för någon ah, Smyg, spoiler, varning Tänk då så blir den här ja. filmen superbra typ Första tio minuterna är bara som sån här trollfilm Bara för att så finns <laughs> även som har The testicular fortitude Att, att gå vidare och sen bara liksom ja. att, nej, J.K., nu blir den bra. Ja. Nu, nu ja, liksom om, om, börjar Jamie Lannister om, ta in på allvar, nu, nu. blir det nog film ja. av det här. Ja. Nu, om alltså om, om, om filmen om ska börja sätta in en sån där, liksom att det här blir nog bra efter, eh, efter en halvtimme. <laughs> så så om, det, om det liksom ska bli en del av den film, filmmässiga upplevelsen så vet jag inte om jag vill vara med längre och se det som de obligatoriska reklamvideorna nu som kommer 70 gånger per Youtube-klipp oh god, det är sånt jo adblocker, mina damer och herrar adblocker ja, jo. Och, och, som, och, och som fortsättning på det köp också movieblocker ja, det kallas för spoilervarning i folkmun jag har dock en fråga som vi kanske kan avsluta på om vi nu, så säga, passerar förbi att diskutera de icke-existerande skådespel och prestationerna. Okej. Okay. Alltså, varför, varför är det så fucking svårt <coughs> att depiktera liksom grekisk mytologi på den, stor, på den vita duken? Att som, jag menar, jag, jag tänker på någonting som säger Disneys Hercules. Som är yeah. en, en, en, jag tror liksom, vad experterna kallar för, a steaming garbage fire. Att som, varför du har liksom legenden om Herakles. Yeah. Och du väljer yeah. att göra någon sån här shit. Mm. Alltså, med undantag för James Woods. Alltså som, ja, som, som, som rösten, rösten på Hades som annars är helt crazy men, uh, ja mm, ja, men the less said about him the better I think kanske, kanske bra så jo men alltså som det är som att, men du ska kunna ta vilken satans liksom, historia som, om Hercules som helst och det ska ändå ha varit som sjuras bättre än det här och den här ja. Immortal så sa det som att Ja, men det är Zeus. Vem var det? Eller liksom, Zeus. Alltså var han den där gubben med den där skynken? Alltså, som. Alltså, men men vitt och läs. Alltså, som, det ja. finns ju som hur mycket historia som helst. Jag förstår att mm. man måste dramatisera lite för en modern publik så här. Och det är bra. Alltså som, jag bara tänker på till exempel de absolut sista scenerna av den här filmen. Yeah. Alltså, det, det sätter ju myror i huvudet på en. Inte för att det är så komplicerat eller som att man inte som förstår vad de försöker säga utan mer som att varför skulle du göra det här? Vad betyder det? att alltså, mm. jag jag vet vad jag ser, men liksom vad försöker du säga? Ja. Yeah. som. Alltså, mm man blir som så frustrerad när det är som så här att ja, jag, vill göra, jag vill göra en modern real life uh, actionfilm av Kalevala ja och sen så går det liksom tre år av planering och förberedelser och så kommer det ut med racingfilm i Helsingfors alltså man, ja jag kan säga flera fel här Ja, men då hade ju filmen, vad heter Jade Warrior eller Jadessoturi, som ju gav sig ut för att vara någon sorts tolkning av Kalevala. Men ja, alltså det är sant och det är frustrerande att hur det verkar som att i så gott som alla porträtteringar av grekisk mytologi, så verkar det som att man går till en cella, en specifik. Fast som du sa, det finns så många bättre äh, storyn, eller berättelser att, att ta inspiration från. Och, och där måste jag säga att vill man ha en, en, en rekommendation av att säga, en bra porträttering mm. så för guds skull spela äh, God of War-serien till exempel. Fantastiskt bra narrativ utsök ja. karaktärsutveckling. Det är liksom, alltså du, du dras djupare in i det här eposet för varenda spel. Den här karaktären, Kratos, så liksom, de, du portioneras ut delar av hans historia. Och hur han fortskrider också som karaktär. Uh, väldigt som så här sparsamt men när det make sense. Mm. Och, och det är ju en karaktär som i inte har många dimensioner. Så att, ja. ja, precis. Så jag tycker som att vem som helst som vill facka runt med liksom så här mytologi så skulle bra kunna säga att så här skulle man kunna göra. Ja, um, precis. Men ja. Men att jag förstår inte varför de går till den här ännu källan. för den är ju som förgiftad och liksom död och liksom mm. du får ju som chanser är ditt anus om du försöker liksom sluta ja. att sluta göra såna här generiska ja. shit med liksom så här sluta göra liksom the hero, the thief the slut and the bad guy mm. och sen är det ja. Zeus och liksom och han är alltid mm. på ett visst vis och sen allting, allting som tillför de här filmerna helt som så stilistiska eller artistiska tolkningar att det spelar ingen roll. Det är som så shit. Om du inte har en vettig historia så liksom, det kommer inte att betyda någonting. Det är bara crap. Mm. Jag tycker att alla gudarna ska vara koala björnar. Det är min tolkning. Där. Ja, men det, det hjälper inte filmen. Alls. Fuck you. Mm. Man blir liksom arg inför den dålig filmen utan den som så förslösad potential. Ja. Yeah att som fucking, du har liksom ett så pass bra kast att du skulle kunna göra någonting med det här men det är bara som så här fan nästan två timmar av faff about att man blir bara arg Jag är bara glad att en betala biobiljett för att säga på den här skiten men vi har ju sett värre och det börjar bli ett högt betyg att komma från oss nu för tiden Ja. Mm. Mm. Så vill man se något bättre Så borde man ju se på Clash of the Titans Från 1981 Till exempel Eller, eller för den delen Jason and the Argonauts Från 63 Maybe Ja i, i, I korthet Se inte på det här mm. Jag kan ju säga Blood of Zeus, den var ju nästan särbar. Det var bara mm. liksom skamligt mycket de hade stulit i alla fall från början av den serien av den här Immortals. Yeah. Både liksom narrativt mm. och stilistiskt och som att, why? Men... <laughs> Precis. ja no, yeah, whatever. Mm. Ja, så so, en... Filmen må, må heta Immortals men den lämnar nog inget odödligt intryck på oss. Nej. Jag tror nog att jag och den här podden och, och du och kanske lyssnarna också för länge sen har förpassats till jorden Men är det på grund av material till recenserar eller recensenterna själva där de tvistade lärde syns i underjorden nästa vecka? Spoiler spoiler, det, Spoiler, Spoiler det, spoiler spoiler, det, pojna det, är det, slut.